83-cü məzmur Bir ilahi, Asəfin məzmuru Ey Allah, susub səssiz durma Ey Allah, sakit olma Budur, düşmənlər qiyamət qoparır Sənə nifrət edənlər sənin əleyhinə qalxır Xalqına qarşı fənd işlədirlər Sənin qoruduqlarına qarşı bircə qərara gəlirlər Deyillər. Gəlin onları millət olmasın deyə məhv edək, İsrailin adı xatırlanmasın deyə onları yox edək. Ürəkləri bir olaraq qərara gəliblər, Sənə qarşı bunlar əhd ediblər, Edomlular, İsmaillilər, Muavlılar, Həcərlilər, Qival, Ammum, Amalik, Filişt, Və sur əhalisi, aşşur da onlara qoşulub, Lutun övladlarına kömək edir. Başlarına gətir, milyanlılara etdiklərini, Qişon vadisində Sisranın, Yavinin başına gətirdiklərini. Onlar endorda həlak oldular, torpaq üçün peyin oldular. Əsılzadələrini orev və zev kimi et, bütün ağalarını zevah və salmunla kimi et. Onlar demişdilər, Allahın otlaqlarına sahib olaq. Ey Allahım, Onları sovrulan toza, Küləyin süpürdüyü saman qırıntısına çevir. Meşəni yandıran ot kimi, Dağları alışdıran alof kimi, Onları tufanınla qov, Qasırqanla dəhşətə sal. Yarəm, Onların üzünü xəcalətə bürü, Qoy sənin ismini axtarsınlar, əbədli utanaraq bəlbəliyə düşsünlər, rüsvay olub yox olsunlar. Bilsinlər ki, sənin ismin Rəbbdir, bütün yeryüzündə yalnız sən haqq təalasan.